Välkomna till, nu pratar vi filmen. med Louis, Peter och jag själv, Helen. Hej Helene! Hej! Hej Peter! Hej! Vilket Hej. annorlunda intro det blev idag! Ja, oh, det är lite annorlunda ibland Ja, vi, mm. det är som jag säger, vår struktur är att vi tar någon struktur Nej Så det kan bli helt annorlunda lite då och då mm. Och idag är vi full styrka Mm Ja, och vilken film har vi sett på, Helen? Insidan ut Ja, och på engelska Peter Inside out. Ja, och på japanska, jag vet inte fan. Någonting <laughs> med. Isn't that... Inside out då! Är den på japanska? Nej, jag är inte och... så bra på <laughs> japanska. <laughs> Nej, jag kan väl några ord, men inte så mycket mer. Min son Ludvig är jävligt bra på japanska. Vad ja, sa du? Min son Ludvig är väldigt bra på japanska. Ja, okej. Okay. Han kör japanska väldigt gärna. I en japan nu. Så, så nu, är da -da! Inte han lex <hör> nu är inte han Lex Luthor och Nu är han Lexa Luthor <hör> ja. eh, Jo, vi har ett specialavsnitt idag Där vi ska prata om Inside Out Eller mm. Insida nu som det heter på svenska Så har ni inte sett den filmen Så kommer det komma spoilers nu så att ni vet men det kommer inte göra med en gång För jag vill bara Nej. säga det att Jag har varit på Kollo Just det, du var ju på RR Meetup <skratt> Men ja. du får vänta, nu ska jag prata först Vi kommer prata om Inside Out Och vi kommer spoila Och Helena räcker tungan åt mig så du vill säga, Nej, jag du, det du inte vill så jag. <skratt> Tillbaka <skratt> jag uh, Filmen som sagt, den går på bio Och uh, jag har gjort en reception på den Finns på vår sida och vår Youtube-kanal Så checka in den, den är spoilerfri och sen går vi se filmen och sen kommer tillbaka och lyssna på avsnittet. Men vi säger till dig när vi kommer att börja spoila. Och nu Peter, berätta om nytt kollo. Ja, nej, jag var på kollo. <laughs> ja, aha, okay. Nej, men... Alltså, att jag bara vill säga det är att... Jag och Per, gjorde ju en special. Ja. Vi var ju där och så spelade vi in lite. Och det har säkert lyssnarna har lyssnat lyssnar på, hoppningsvis. Ja, det har de gjort. Vi har lärt oss ner har ni så många jag har på den, ja Inte jag, tyvärr Det har inte mm. lyssnat Men jag, jag har göra. lyssnat Förlåt Det var ja. ganska underhållande, faktiskt Ja, men det var ju det Det var ja. mycket alkoholiga drykter sen mm. <laughs> och Jag släpper. du redigera och sånt är ju Per åt oss Vår älskade Per Ja, oh. Så det... mina är mina idé. Ja, men det var skitbra Och det var kul att höra dig prata för en gångs skull typ. ja. Ta det Commando men inte ja. onykter. Vad sa du? Han var väl kanske inte nycklast då då? Nej, då måste jag lyssna. Nej, ja. men... Det här vad vi skulle prata om heller, så jag fick ju... Nej, därför var, var så kul att höra dig ta kommandot och köra på. Nu gjorde du skitbra. Ja, men du blir så himla arg om jag skulle göra det ännu Det gör jag inte. Jo. Jag uppmanar dig att uh, ta kommandot. Ja, men nu hotar ja, men gör du Hildén och du se... kör ett intro här också, så... Exakt. Ja, ni och sen när Peter grej. säger, att, ja men jag var på koll och du säger, vänta Peter, det är inte din tur än nu är jag ja, först det var jag som viftade ju med min låtsas som inte jag har <laughs> Nej Men jag skulle säga äh, det att, Det är ju, ju som sagt en, en gammal podcast som heter Retoresan som har lagts ner och hur stort är inte det att fans, alltså jag är en också, ett fan till den podden att vi samlas och träffas med programledarna från den podden och bara spelar och dricker alkohol och har är jävligt roligt. Och det har vi haft nu tre gånger i rad nu. Ja, det, det låter himla kul Det faktiskt. låter jävligt roligt, ja. ja. Och, ja men kan du säga någon podcast som var så? Eller... Något tv ja, som vi, var så. Vi, kan, vi, kan, vi kan Vi kan ha en årlig träff sen med våra fans Fast eh, Någonstans Och vi kan dricka alkohol Och prata Film Och tv och. Ja, Och Per och Dyma Louise Ja, och Vi får med oss eh, Zlatan också Om du hörde att vi vill ha med dig Vår podd och och, och och även Babben Hon ska vi ha med oss också På party Så det Någonting får vi säkert göra ja, nej, men, men vi det... ska inte lägga ner det i alla fall Nej men just det att det är så himla Ja vi träffas Och nu ja. så är det prat om att uh, Byta namn på träffen Ja Alltså för att alla är välkomna Man behöver inte Har du lyssnat på podden? Nej, inte nu i alla fall För de mm. håller på i tre år Ja och vi har haft tre träffar nu. <laughs> ja. Så det är för varje då, år som nu kan vi... Ja men byta. precis, då, då håller jag med. Då är det kanske dags att byta namn. Så det är... Nej, jag, jag visste inte riktigt vad det var för förrän du berättade det andra gången. Då jag lyssnade ordentligt. Och då tänkte jag, fan, jag ville också gå på det. Men då hade jag ungarna och sen så fyllde jag år med. Så det är... Men nästa år, då ska jag följa med, tror jag. Mm. Eller men jag har inte haft koll på, på någonting. Innan. Nej, ja, jag är ny i den här världen. Mm. En helt ny värld. Ja. <laughs> nej, jag ska inte sjunga nu. Inte med den falska tonen. Nej, nej jag ville bara säga det lite innan. Så det, sen har det bara. Ja. väldigt väldigt mycket annat. Mm. Nej, jag såg ju på Twitterflödet där folk gick lite bilder och på Instagram och grejer. Och Vi har fått en del nya lyssnare och följare. Mm. Uh, som var på... Uh, ditt eller ja, kollot är Meetup och det var i Örebro någonstans ute i skogen Just Örebro också. Ja. Min hemstad. Kommer Så det Kommer du ihåg var det var någonstans? Ja, men vad heter det Kielbergs... där, ah, mm. Ja, Åh, Ja, där kollot där ute någonstans. Ja, ah. mm. ah, men det ah, ja men då. Ah, ja, det, oh, det, det så så riktigt hela mysigt ut faktiskt och jag var halvt avensjuk och ville vara med. Det är men, jag också äh... prat om att det kommer att bli en vinteredition nu också så det... Det är nästan mycket roligare, tror du. Ja, men vi är ett, eh, alltså som sagt, nya åkare som ni gör det Ni ser inte känner ja. er som sagt utstötta när vi som är där. De flesta har varit där nu tre gånger. Ja. Och vi. Nej, vi, vi är en lycklig familj vårt, Ja. Så mm. vi vill träffas fler gånger. Och nya människor, givetvis. Ja. Det är klart, det låter jag Ja, det är som, han, på sommaren och sen äh, på vintern? Det är som bra grej. Alltså folk har alltså spel. Det är som en uh, retespelare han berättade i en annan podd. Att tar någon alltså bara fem spel av han. Mm. Alltså som kan lita om spel. Alltså det är typ 4000 spel som försvinner från mm. mm. Men alla människor litar på alla. Ja. Ja, det blir ingen shops, mm. blir det shops så möts man i Street Fighter eller något. Precis. Det står du ska vi ja, men så är det ju jag med mina ungar när vi var på Game Masters i Hamstad. de börjar bara tjafsa och greja, så ska ni bråka så får ni gå och slåss på arkadhallen på... så fick de köra Virtual Fighter mot varandra och spela skit nu andra ja oh, och... det mina så. Jag tror ja. att du skickar dem man mot man liksom. Ja, ja och då ska de slåss, har du på att bråka, då får de slåss på tv-spelet. Ja, ja tv-spelet. Ja, ja. Och eh, jag måste erkänna, jag fick stryk av Liselle på både mm. Virtua Fighter och på Street Fighter. Mm. Ja, hon var väldigt, väldigt arg på dig då kanske. Precis. Ja, men hon, spär, hon vann över mig. och jag, nej, hon och var du, arg äh, på dig. Nej, hon var duktig. Hon körde så här nybörjar, en knapp och ja, ja, och, ja, ja. och hacka. Ja. Du men jag förlorade mot en sexåring i Street Fighter. Mm. Helene, ja. Du får piska till han lite. Han förstod inte skämtet. Nu, jag förstår skämtet. <laughs> jag, fatt, jag fattar också. Jag fattar ja. faktiskt den här gången. Men <laughs> en det... gång. Han, han tar det så seriöst. Jag fick stryk stryka en sexåring i Street Fighter som jag har skött hela mitt liv. Amatör. Oh. Ja. Han har ja. tur. Ja. Ska vi byta tema då? Eh, ja. Och ja, ja, nu ska vi prata om insidan ut Och vi kommer spoila filmen Så ni som inte sett den, gå på bio och se filmen För det är årets bästa film Jag såg den på engelska i 3D Tillsammans med Helene Hur såg du filmen Peter? Ja, engelska i 3D Med mm. filmpodden faktiskt Ah, coolt Och nu kommer spoilers Så ja jag har blivit varnare. Jag kan inte du säga spoilers, Helene? Spoilers. Spoilers. Bra! <laughs> Coolt. Spoilers. Ja. Jag tänker på spoiler på... Ja, oh, skitsamma. Det var ingenting. Ja, nej, nu pratar vi bara på. Så det är... Spoiler time! Ja. ja. Vill du berätta om filmen, Peter? Eller vill Helene berätta lite om filmen? Jag vet inte. Jag bara tänkte bara på att det var så jäkla bra. Så att det var, oh, nej, person. men ska vi bara prata... Um, ska vi spoila vad det är för något uttaget? Så vi... Ja. Jag nej. kan berätta lite om den, så alltså, ni som lyssnar på det här, ni har väl säkert sett filmen så, så Som sagt Kan inte jag prata om ja. uh, Nej, men Vi behöver inte gå igenom Så, verkligen bara Vi ska inte gå igenom som Terminator Till exempel, det behöver vi inte göra Det, nej, ju det är ju helt vansinniga man, förstår lite, <laughs> alltså, man kan berätta lite vad det handlar om så Jo, men precis uh, Ska du jag berätta, eller ni, Helene Nej, jag, jag lyssnar på er först Ja, men eh, jag håller med i alla fall Den var väldigt, väldigt bra Ja, men den det var bara, riktigt superbra bara Jag rekommenderar den alltså, till vuxna att titta på Ja, inte alltså det är, de, de är en vuxenfilm var... det är... Ah. Ja, nej men vi kan, vi kan bara köra Våra tankar lite Ja, det som då berättar jag lite vad det handlar om eh, Detta är ju Pixars nya film Sen nu fick jag inte ta kommandot Ta kommandot då? Nej, du vill jag inte nu är jag Nej, då, då får Helene ta kommandot Nej, jag vill inte Ja, då är ingen som pratar Då lägger vi ner Tack, Tack Louis, för att du Hej äh. då, ha det bra <laughs> Berätta om filmen då Peter Nej Vad kör du Jag tänkte berätta om Första filmen Om lava Ja men ja, då pratar vi om lava Vi det. behöver inte gå igenom så här. Ja, Vi får följa en tjej som heter Riley Och hennes föräldrar under hennes uppväxt Där vi flyttar ja. från Minnesota Så kan mm. vi inte köra vi, vi bara pratar på om filmen. Ja, men jag vill prata om lava. Jag vill prata om filmen. Jag tyckte de... Men börjar jag prata lava då. Ja, jag börjar med lava. En Pixar-kortfilm, nya. Den var jättebra. Borde du, du ha satt på den där och... Oh, vilken ja. häftig film. För Pixar gör ju också en del kortfilmer. De har ju ganska många väldigt, väldigt bra kortfilmer. Men den här, den var fan ja. bäst tycker jag Ja, jag tyckte, jag, jag var helt den rörde mig verkligen var... Ja, jag startade ju att klappa händerna på bion sen Ja Jag ville ställa mig på bara så Det var typ så uh! Men det var ju folk bakom mig och framför och grejer så det. Mm. Ja, som Peter sa En tjej som heter Riley Som på, ja, på svensk Den där jag störde mig på, det var jävla översättningen Han borde fan få sparken Vadå? Ska du ha med den där? Jag tror vi ska klippa bort den där. det. där. Vilket då? Det är det jag sa. Nej, det får vi ha med. Vi, jag, jag, det ja, upp. det var jättebra det, bra, tycker jag. Det tycker alltså, jag försöker med ju bara det, så vi kommer in på något i det här. Ja, men vi är ju inne på filmen nu. Ja, kommandot. Skitbra, Peter. Ja, Hur ja, fortsätter vi nu? Ja, men ja. innan. Nu är är det, heter... ja, det är en liten tjej som Ja, du sa det, en heter Riley. Då har du redan berättat vad det handlade om. Nu kan vi kan prata om ja, ja. Det var ju inte det inte där det kommer bli jätterörigt. Jag förstår, jag förstår vad du menar. Ja, Ja, vad vill du säga om filmen då? Nej, men, kan man inte kan man inte bara prata ut i luften ja. liksom? Men jag håller på. Jag var ju på väg att säga att översätta ja, på någon textafilmspiller in istället. Ja, men vi spelar ju in sedan typ en 20 minuter tillbaka. Nu är det längre borta då men, ja. nej men Nu ja. pratar jag bara Så att vi kommer in på rätt spår Jag vill ha ett klartecken att Från och med Nu så klipper du ingenting Okej okay. Ett, två, då, tre nu. Ja Då pratar vi om Insidan ut nu då mm. Och eh, Som jag sa Innan Som ni du Peter är full. Jag tror Peter också är full faktiskt. Mm, det är någonting. Peter är full. är full. nej, han är fortfarande bakfull. Han har en eh, en lampa bakom sig. Jag tyckte som att han är ett geni. Vad är det för mm. geni? Mm. Ja, eller så är det lampor, så lampan är som månen. Mm. Ja. Ja, i alla fall. Ja, låt Filmen börjar så. Ja, bra. Kort det en film. Det är lite kort film, ja precis. Och sen börjar filmen. Uh, det finns ingenting att klaga på i den här Nej. filmen det, detta är, Denna kommer säkert få en Oscar För bästa animerad film Vilket den borde få Men han som översatt den till svenska Han borde fan få sparken För huvudkaraktären heter ju Riley Det är hon tjej som ja. man följer Riley. Ska men de textade till lava? Jenny Vad sa du? Ska du inte prata om för lava först? Nej men det har jag de pratat om Lava är en kortfilm, det är en vulkan som sjunger om kärlek Men vi vill inte berätta Ja, och det är, den är jättefint Ja, det är jättefint Jag står och applåderar i bion ja, Jag trodde vet, hela det tiden fan. att det skulle vara den här eh, Over the rainbow ja. ja, men det var så jävla bra gjort Ja det är, det, Ja, som jag sa i min recension det är Ett jävla mästerverk Och Ja, det går inte så mycket mer den Man måste se den bara Man får se den Man får uppleva det helt enkelt ja. Så ja, går jag går till en körde den innan. Ah. Ja, precis. Det, det, det, alltså det var ett jäkla bra sätt att, att, att äh, öppna filmen med. Sätta sin in lite den, någon sinnesstämning. Ja, alltså det var ju det. Så så de, att de börjar med den och så bara, wow! Fan var de satt i ribban högt där nu. Och sen så kommer filmen och höjer ribban ännu mer. Mm. Mm. Tills jag så texten där, så han som översatte den översatte Riley till Jenny. Jag bara, Nej, hon heter inte Jenny, hon heter Riley. Och det är väldigt många som har reagerat på det också. Ja, det gjorde jag ju med. Ja, för. Han får hålla för fan skriva Riley. Nu vet inte jag hur den svenska versionen är, i fall hon heter Jenny i den dubbade versionen. Vi får väl fråga Christian Hedlund. En <här> <här> sån dubbar. Nej, det var väl det enda Så jag kan säga om filmen. Men jag glömde ta med det i min recension. För jag var så helt inställd på att bara prata gott om den. Att jag glömde bort att säga att uh, han som översatte uh, texten gjorde ett dåligt jobb. Men uh, annars så var det en jäkla upplevelse av bio. Mm. Uh, och som du sa också, det är, det är en mer vuxenfilm. Ja, och... aj, det var... Oh, var mm. ja, ja, nu kan jag inte komma på några ord för att beskriva hur bra... Nej, jag, jag var typ alltid i chock ex mm. extas eh, när den var klar, för det var så jävla bra gjort Jag var väldigt, nej, väldigt alltså, djup alltså, alltså, som sagt, det var ju ja, det är ju egentligen är det är inte det heller men ja, vi vuxna förstår han ju väldigt Nej, men jag tror som jag och Per och Gustav pratade om det där att eh, man ska nog se den från alltså, tio år och uppåt, eller elva mm. år så ja. filmen är på sju år Ja, men i alla fall nej, men tonåren ändå, ändå för att, ja, jag, jag absolut. För att det kan vara svårt för en tioåring också att få ja. in liksom, allt nej, men det är, då, ja. det är då man börjar ha lite sådana tankar och Ja, det har ju mycket samma. Jag vet inte oro ångest det Ja men alltså bra det, det, det är ju en liten brygga där till depression och grejer och dåligt mående ja. och så filmen hanterar väldigt bra på ett psykologiskt sätt Så man får se hur ens tankar fungerar eller hur hennes tankar eller hur, hur det kan vara i ens ja. tankar ja. med alla de här bollarna det är alla olika minnen och hur de förvarar allting mm. och tror att alla igen sig någonting absolut något absolut. Det var... jo, jo, allt där men just eh, själva grejen då att de är byggt i historien att det handlar om en flytt. Ja. Och det är det jag menar. Folk måste ha med om en flytt. Ja. Jag har flyttat massor av mm. gånger så jag känner jag mig väldigt, jo, väldigt bra. Jo, man var liten. Ja, flyttade sedan jag flyttade till hela mitt ja, men, liv. Jag, jag pratat inte om dig. Ja. Jag pratar... <laughs> Nej, men jag vill bara säga jag känner igen mig som Helene sa. Alla kan känna igen sig på ett eller annat sätt. Ja. Mm. Ja. Och ja, då vill jag ju bara Intressant. säga det om man har flyttat tidigare. Ja, i hennes ålder till exempel. Mm. Då förstår de mycket. Men det är det jag vill också mm. säga att eh, hon mår ju dåligt. Hon hamnar ju i depression och vill rymma och det. Mm. Men allting då händer ju av att hennes känslor då Gör bort sig egentligen Ja så det, det Det jag tyckte var intressant För hon är ju en god och glad tjej Det är väl så man vill mm. vara alltid Man vill vara glad för man vill alltid vara på bra humör Därför fick I hennes senare då Sorg Hon fick inte röra så mycket av panelen För då blir det en dålig Då blir hon nedstämd oh. Och man vill ju inte vara nöjd med man, man vill vara gå. glad. Jo, man förstår just det här eh, grejen där nu som jag vill komma till. Det är att just att flytten händer, alltså just det ja. Ja, passande då. För att när det då sorg mm. rör det där, allting kommer, mm. vi är så rätt till, de försvinner. Så att ja. de inte är där. Nej. Alltså det är ett misstag som hände i hjärnan precis. Och det behövde inte ha hänt Att det var flytten För att så rörde dem, De grejerna Och det var inte bara för att det var Flytten, det var att det var en dag ja. Så det ja, kunde ha hänt ja. När de var inne på djuraffären till exempel. Jo, absolut som, Ja, precis, men, men, men det, det känns det jag... att det bara kan komma Hur som helst, att det bara ja. kan ta överens Men det var det jag tyckte var så intressant Också för hon uppfattas som en god och glad tjej. Alltid glad på gott humör. Men det som jag tyckte det var intressant. Så vad händer när en av känslorna försvinner? För nu försvann ju som du sa av misstag. Så försvann både sorg och glädje. Försvann ur hennes hjärna. Mm. Och det är då hon faller i den här inom parentes, depressionen. För, för alla vill vara goda och glada. Ingen vill vara ledsen av grejer. Men man behöver sorgen också. Så att man ska fungera i en... Eh, vad ska man säga? Alla de eh, känslorna ska funka, fungera tillsammans Och agera med varandra Och det tyckte jag de fångar väldigt bra i filmen För eh, även om hon alltid är god och glad Och sorg försöker sakta smittas in och göra någonting Så att det blir lite sorgligt också Och när man är bort, bort, bort Så finns ju ändå sorgen kvar mm. Det är för, mm. det, det, det vi pratar om eh, efter filmen Att ibland, det blir hur, hur glad man är Ibland så bär man i sig lite sorg Och ibland så är det så bara skönt att, att eh, gråta ut och, det, och, och bra. Precis och, det, och då är det som en Så man behöver sorg kan man säga Ja precis Och det var det som är intressant När en känsla försvann mm. Då slutade hon fungera Och nu försvann ju både glädje och sorg Då var det bara ilska Avsky och rädsla kvar Vilket är känslor som är, blir väldigt starka I en depression mm. För ens glädje och sorg Eller glädje och sorg Det, det försvinner ju oh. Man vill hitta tillbaka det Men det försvinner Och det gjorde de väldigt väldigt bra i filmen tycker jag de sen ja. försöker kämpa sig tillbaka <laughs> Jo Alltså, allt det där är, Men det var ju inte det jag ville bara pilla på. Så vi, vi skippade. Ja, vad vill du pilla på, Peter? Ja, men det var ju inte det jag ville. Nej, men det blev ju misstag, så det kunde hända som helst också. Det var ju, som du säger också, det var ju i hjärnan hennes tankar, känslorna som klantar sig. Ja. Mm. Och att det kan hända var som helst, behöver inte vara... Men, men, sen, men så, så, om, så, om vi kollar nej. också på... Mamman och pappan och det. Mm. Alltså, mamman till exempel. Den högsta där, det är sorg. Mm. Mm. Som hade power, om man säger så, ja. av de andra känslorna. Ja. ja, precis. Och hos pappan som var idska. Mm. Men alla har ju en, ett... Samarbete. Mm. Men i Rileys fall här nu, så var det ju glädje som skulle ja. vara det största. Men Just då vet det. vi egentligen ja. att allt det där kommer ju ändra sig med tiden. Ja, ja, det var ju också med Peter. Ja, jo, ja, ja, men jag, jag förstår var... också. Men det är det. Hon har alltid varit god Men då mm. var hon också 11 år, det är då hon börjar komma snart upp i tonåren där. Och det är då känslorna börjar eh, utvecklas mer och mer. Både psykiskt och eh, kroppsligt och grejer. Flytta nya vänner och det är då det påverkar henne på ett sätt som inte hon har kunnat, inom parentes, kunnat kontrollera innan. Och det är då hon faller i det här mm. att hjärnan gör ett misstag då. Men det som man fick se sen i slutet är också det att alla bollar har ju en färg. Ja. Mm. Sen blev alla bollar blandade färger. Ja. Och det tyckte jag var så jävla Nej, men är att de ska är samarbetas. Ja. Mm. Men då är jag också där på min tema. Det jag sa i början. Alla vill vara godglada, ingen vill gå omkring och vara ledsen. Men man behöver sin sorg också. Så att det blir en balans mellan alla känslor. Så att man ska fungera med alla sina känslor. Mm. Mm. Och det tyckte jag de gjorde mm. så himla jävla bra. I, i slutet därför för sa du vill ju bara lägga ner. Ja precis. Ja. <laughs> äh, äh, jag ska ligga här på rygg och röra de här bollarna. <laughs> ja, men vi hoppar direkt till eh, slutet märkte vi. <laughs> <Eller> märkte <jag. laughs> ja, men, det, ja, men vi, vi, vi har ingen direkt tidslinje här. Vi hoppar fram och tillbaka. Ja, men då loppar vi till början mm. då. Ja. Alltså jag fan vad jag diggade det är alltså att de eh, som nu när man själv var småbarn Ja, och får se Vad är som babys? Mm. Men alltså, det är alltid det glädje. Men så kommer ju sorg flera gånger och trycker på. <går> <ta knappen laughs> Jag pratar så, Bägge vill ju styra. Ah. Ah, <laughs> ja, alla vill styra. Och, och broccoli. Ah, för, nej, nej, nej, det går inte att ha broccoli. Så bara, jo, eh. Nej, men det är fel. Ja, det alltså var broccoli. Nej, det ska ju broccoli. Ja, det är det ja. också. Nu är det bara ö, allting grönt. Vad är det? Men det är det. Då, då ser man de där små figurerna i hjärnan. De gör det så jävla bra. Och det var ju det var väldigt roligt att ja, se hur... det var ju det att de bägge ville styra att man hamnade i alla ja. de här. Och sen var det också som klyschigt där att eh, farsan satt och bara tänkte på fotboll. Ja, mamma, oh, just det. det och bra. mamma på den brasilianske äh, muskelkilen. Oh. Oh, bra. oh. Ja, det var bra. Oh. Ja, det var så jubile många. Ja. ja, men de hanterade det här väldigt bra med, med tjänsterna. och Massa andra olika sorter Alltså läraren Och djur och ja. Hur de vinklar av Katten var. Ja. var ju underbara ja, Katten var ju <skratt> <skratt> <skratt> Det var ju eftertexterna När man fick se äh, en hund Mat mat mat Och, ja, alltså. och katten och bara ja. Alla bara ligger och lats Jag orkar inte gå Sen katten bara, <skratt> bara hoppar och fräser ja. <skratt> ja, men det var ju <skratt> Den glada katten var jätteglad <skratt> Och den äh, arge katten kom ju där och Ah, ah. Det är ju det att katter är självständiga. Ingen av de katterna styr det ju. Ett nej, men det är ju det Och så katten bara stod på gatan och tittade och så. att Hoppa och det är det. Mm. Så fabriksfel på katter. Ja, <laughs> för att de ju och hamna på <laughs> på tåget. Ja, men det, det är ju det. Jag tyckte han så jävla kul. Ja. Ja, vi det. ser den igen. Då. Ja, vi också se den igen. Mm. Ja. Jag tänker på att gå och se den med mina barn faktiskt, eller i alla fall med Lisell. Hon är mm. ju ja, rätt, rätt ålder. De kommer att tycka det är kul så men... Ja, men det här är ju men, alltså det... Två tummar upp Ja, absolut Det här, det här är faktiskt ja. årets bästa film Ja, ah, ja jo, jag håller sant, med jag håller med ja, Jag har sagt jag, jag, för... att den här filmen kommer bli Ett Blu-ray-köp Ja mm. Absolut Så ska man se den igen och igen Och igen För alltid Mm. mm. Men det är ju det det är typiskt flexor, det är att Det är en så himla glad film. Ja. Men filmen är ju alltså hur tragisk som helst. Ja. ja Alltså, som du sa att du köpte håll in tårarna och det också det. Men, mm. eh, i stan var det folk som inte gjorde det. De mm. böla. Ja, jag grät, du grät ju också Jag har grät också ja. är, Som jag sa också, det är en väldigt djup film mm. Där alla kan känna igen sig På ett eller annat, ja, sätt, ett eller annat om det är, sätt Om det nu är en flytt eller att man mår dåligt där folk förväntar sig att man ska vara glad Eller att man mm. bär en sorg inom sig Alla känner igen sig Speciellt där hur de hanterar en sminnen Sina alltså om man var liten Och saker som inte man kommer ihåg mm. Så, Sen när man kanske hittar någonting I en, i en låda som man har förträngt. Jag hittar oh, en, en, en alle. Oh, och då kommer minnen tillbaka igen. Och då, hur de hanterar mm. de gamla minnena. Och sen när minnen försvinner för alltid. Och då, då hennes eh, eh, låtsaskompis. Loss, äh, oh, försvann elefanten. Det var jättesorgligt. För oh. mm. det var en stor del av hennes liv när hon var liten. Och hon sakta har glömt bort honom. Och det är han som gör att glädjen och sorgen kan ta sig tillbaka till högkvarteret. Mm, mm. Och det är alltså det, det var så var, mycket som är bra idag. Så mycket man. Det var inte som ta upp allting. Nej. Så. Och det, alltså det var ju filmen höll ju väldigt bra tempo också. Mm. Det var ju mycket Mycket humor. Ja. Mycket, det har vi med också så, så mycket. Så alltså att. Det är folk som går och städar och. Ja, ja, just ja. Men det var, det, det, jag tyckte det var ett fantastiskt sätt att visa på ett, på ett grafiskt sätt, alltså med. med mm. Med alla kulor och alla hyllor och lager och grejer. Hur det skulle kunna vara i ens hjärna. Mm. För ens hjärna är ju, alltså minnet är ju det är oändligt. Men sen beror det på hur bra tankar man har om hur man minns saker. Man har ju sina olika kategorier. Och jag känner mig ganska väl ja. hur deras system var i filmen. för mm. jag har mina tankar och jag har känslor mm. ja, som ett lagerhus typ. Och det tycker jag var jätte, jättebra och smart gjort Jo men allting var ju fullt nu Det fanns inga ja. platser. Nej men det är ju det Hon är väl bara år. Det år Det går ju att fylla på mer och mer Alla de här grejerna eh, Nej, men men, alltså, Allting var ju fullt Det måste ju mm. för att Det ska komma en ny Då måste ju en försvinna Jo men det blir så När man läser någonting nytt Så glömmer man bort något annat Det är så när jag, ja, jag, när jag lärde mig att alkohol Då glömde jag bort att man cyklar Sen på kvällen Ja men mm. det, det, det, det hänger ihop, ihop det. sen igen Ja, när jag väl äh, ja, inte det hade jag. alkohol i kroppen med. Okej, okay, det här var en äldre så vi fick inte veta alkoholens <laughs> Nej, precis. Det är från in, insidan, mm. ut och in. Sånt. Ja, insidan och ut. Exakt. <laughs> ja, ja. Nej, men det, det är, vad fan ska man säga om filmen? Det, det, är inte, det är inte bara en väldigt bra film, det är en väldigt bra upplevelse också. Eh, mm. Som hanterar just det mänskliga psyket Alltså tankar mm. På, mm. på så himla bra sätt Ja, och det är som sagt Röstgårdelsarna där Det märker sig också att De visste ju det Du ska vara glad Du ska mm. vara arg mm. ja. Du ska vara ledsen Och därifrån så körde de det mm. Från som sagt Glädjen då När hon märkte att det här går åt helvetet Mm. Vara glad ändå. det ja, är ett de försöka. Precis. Mm. Hur situationen blev värre och värre så försökte de ändå hålla äh, humöret uppe, glädjen, klart. Det är ju det glädjen gör. Och hon som var, var sorg hela tiden, även äh, nedställande och grejer så, men... Tillsammans så var det ja. bara en... Han som ska vara, ska alltid vara, nu jävlar ska hon få, hon får sig så <amötydning> ja. och så. Äh, Nej, jag, jag tyckte det var... Det var, jag, jag, det var smart också hur de använde sig av... Sina, av... När hon försöker ta sig in i fönstret Nej vi kommer inte in Jag blir så förbannad du... Så skäller hon på honom så att han beskitar Som ja, fan så tar de för Han sprutar eld i huvudet då när han är skitar ja, Då tar de honom och gör hål I brännande sönder fönstret Så de kan ta, ta in dem Och det är också så här, samarbete mellan äh, Olika hon? känslor Det tycker jag, jag var skitbra ja. Jätteroligt Hitta lösningen. Mm. Nej, men vi, Jag gillade faktiskt Början Väldigt, väldigt mycket. Mm. Där, när man fick se så himla mycket vad det är som hände när det hände mm. Som det oh, var i eftertexterna yeah. alltså, att man får det är mycket att yeah. alltså, visar huvudet och sen visar de utsidan. Mm. ja men precis. Som på bebisen där ungefär och så när de kommer broccoli så kommer avskimmen yeah, och bara, nej det det ville vi inte ha. Och så kom det här, men så ah. försökte men gå till Då blev ju, man hör inte Vad vi säger och så trycker på ah, ah. och, blir... och så kommer flygplanet då Ja ah, det kommer flygplanet uh, bara, ja, uh, ja. Vi har en flygplan här oh, Då blev det ja. jättebra ja. <laughs> ja, men precis. Det, det det är skitbra, jag håller med Det var ju kul att se hur känslornas eh, hur de, När de hanterar panelen mm. Hur eh, Som du säger eh, Riley då, eller alla andra då, Hur de reagerar sen efteråt På direkten Kul att se reaktioner. Mm. Och, och det, det är också så. Exempelvis när någon säger någonting. Till, att man, någon säger någonting där man kanske reagerar på ett sätt. Att man tänker. Vad fan säger du? Men huvudet är bara. Vad säger jag Och sen. Ja ah, nu ska vi vara ja. Ah, ah. Så tänker man själv. Ah, den tänker trappen, lite, ja den glada trappen tycker något annat. Och då fick man ju se väl ibland. Hon funderar. Ska jag bli sur nu? Eh, nej nu är jag glad. Ah, det var ingenting så här. Nej. Ja. Och det. det no, Nej, du hänger med va? Ja, var jag är någonstans? Mm. Ja, det är... Och sen slutet då när för hon blir ju för både pappa, det är så alltså pappan och mamman, de är ju så ha en god och glad tjej. Och sen när hon bara när hennes kläder försvinner då är hon bara ja. Prata inte pratar inte och grejer och de nej gå till trum rum ja, uh, uh, just då. Mm. Nu sätter jag i foten alltså, också, ja, dävla, också. det var jävla bra. Det var askul. Men det är det, de de förstår ju inte henne. Det är det, de vet inte vad det är som händer. Nej, men det är det. Och då du, är det du, där du så viktigt du. med kommunikation också, men det mm. kanske inte är enklast i den åldern. Um, men hon, hon drar ju så här, Hon väljer ju fly. eller hon ska rymma hemifrån. Men sen när, all, när hon kommer inte tillbaka typ och vi är så oroliga vad det är som händer bla, bla, bla nästan de på väg att skälla och då bara och då, då tar ju sorgen mm. över och då, ja. då bara gråter hon. Mm. Och det är då. Ibland så behöver alla ett en bra gråt. Sen känns det bättre. Jag mm. mm. mm. tyckte att hon gjorde jätte, jätte, jättebra. Allting i filmen är så jävla bra gjort. Nej, det finns. Förutom eh, han som Oj. satte text på filmen. Jag har inte så synd om honom. Inte själva. Men, men vi, vi har haft den här diskussionen på Twitter, men fan. Vem har översatt det här? Skriva, eh, vi var skickar så? in praktikanten. Han får texta och grejer. Ja mm. och... mm. Det... Nej men alltså jag förstår vad de har <laughs> mm. vad de menar alltså men det... i, när de översatte alltså i, i svenska då. Mm. alltså svensk bubbel. Ja. Om de säger ändå ja, där fine. Men inte textmässigt så att det ska förstås. Nej, förstå. det var det Nej, men det, jag håller med. Då kan det var ju Det oss. var ju en på Twitter som jag <laughs> blir så jävla på sin tjej han sa han sa ja min tjej hon får aldrig mer beställa boka biobete. för nu sitter jag här på insidan ut på svenska jag bara fuck you okej okay, du får se det på engelska sen då så han luta på gass och roliga bil då sitter i biosalongen man ser ett fuck finger riktat mot henne nej, bara, ja, men, så roligt faktiskt. nej nej jo men ändå han, han det, det, det är den filmen så han har sett fram emot mest i år ja, ja. på engelska och så går hon och köper beter och så blir det på svenska. Så bara, då, tänkte, då undrar jag hur hans känslor reagerar i huvudet. Ja, då. Och så var det väl tidigt på dagen, och så var det fullt med barn. Ja, men precis. Vi mm. såg den ändå på kvällen. Och ja. det är inga barn då. Nej, när vi såg den. Warburg ja, eh, sa att det är den första filmen som de visar på engelska på den eh, kvart i sju på kvällen. Mm. För att eh, den har fått så bra. Och det var ju några barn var det, alltså inte, ja, ja. det var inga småbarn, det var ju typ 10-12 år. Ja, men den åldern, alltså. Ja, 10, 12, ja men alltså i den 12. åldern. Eh. Det, det blir effektivt, det är en väldigt effektiv film mm. från den åldern uppåt. Ja. Okej, jag såg och inte den ju bara... senare, jag såg den ju halv nio. Jävlar, var du vaken Oj. då? <laughs> ja, jag var ja. vaken då, jag var till och med vaken hela filmen. <laughs> ja. ja, för du har inte den som somnar ibland. Mm. Ja, men den var lite tragisk. Ja. Lite romantisk mm. om man vill mm. jo. Ja men lite allting sådär Men det som jag tyckte är bra om filmen den, den rycker in den i handlingen på direkten mm. Man känner igen sig direkt med någon ja, Alltså bara Hoppa lite Det är som i Igår då Ja Så så satt jag och tjejen Och kollade på Vad heter den? The Minions Ja Minionerna mm. Den såg jag också på bio. Alla alltså jättebra. Den somnar jag dock till. Den som jag också nästan Det tid. förstår jag till. För den var, var ju för ni gjorde. Det var inte alls bra. För de... Nej, ja, för men det de är en barnfilm. De, de, de pratar ju inte någonting. och Det är bara prutt och rapar och, grejer och sådana saker. Det är en barnfilm riktad till småbarn. Jo, men jag menar, kortfilmerna på det är bra. Det som är en långfilm, det funkar. Det inte. Ja, precis, för att... men jag menar, jag håller jag med om? Jag ska bara säga att den somnar jag till. Fast... Den här var vaken totalt. Ja. Ja, den som somnar till den här filmen, han, han älskar inte film, eller hon hur? Mm. Den som somnar till Insen ut får aldrig mer se film, mm. säger vi nu. <laughs> eh, ja, Pixar lite då. <laughs> ja. Eh, som sagt. Eh, ja, nej. Det här är nog. Ja, det här är en deras bästa. Mm. Ja. Jag eh, håller med. Min, min favorit förut var ju Monster Stink. Och det är ju samma mm, regissör. Jag, är mm. jag verkligen älskar, älskar Monster Stink. Och det var ju så jag sa i min recension också. Jag tror inte att, att Pixar och Disney, du samarbetar Disney och Pixar, att de kunde göra bättre filmer, alltså överträffa sig själva. För de gör ju det, varenda film så det blir det någonting mm. bättre och bättre. Rent grafiskt sett, så, alltså... Äh, Filmen är väldigt färgglad, det fina, macka färger Det är så jävla snyggt gjort och minnen, hon är ju, Det är pixar ja, det, det, och... det är pixar och allt ja. sånt där. Men handlingen också det, det är så bra och Jag tror inte att de kunde överträffa mm. sig själva Och så bara visar de lava mm. Och redan ja, där kände ja, ja, ja. Som jag sa i min resurs Det, är som jag, det kom som en käftsmäll den här oh! Vad tror ni Det här kommer mm. också bli Oscarspelen Ja det hoppas jag Ja absolut, ja, alltså vill inte den här Oscar för bästa film Så kan oscar ska dra åt mm. <laughs> Jag kollar lite Kollar en lista här nu på Pixar där Ja eh, I samarbete med Walt Disney då ja. eh, Alla filmer har blivit Oscars eh, Dominerade utom Tre Vilka mm. då? Eh, de som inte blivit Oscars belönade, Det är ett spårkripsliv Asså, vad? den hade jag sånt. Ja, för det var ju då de väl började. Jag tar historien, det var den första, vet du, 95. Ja. Att okay. han mm. ja. ja, blev Oscars nominerad. Mm. Ja. Men det är Bugs Life första. Ja. Uh, uh, och sen. Nu tappar jag bort mig här. Sen har vi Cars 2. Det kan jag förstå, för den har jag inte ens jag sett. Jag har försökt. Serierna gång men nej mm. Och så Monsters University Det kan jag också Jag tror nästan att den skulle komma upp faktiskt eh, Monsters mm. Zink 2 uh, vis Visste du att uh, När Åskarskolan gick då, när Monsters Zink Var nomina för bästa film Så vann den jävla Sh Shrek-man mm. Som bästa film mm. Jag var så jävla arg Mm det för man ska tänka mycket snyggare film, mycket bättre handledning mm. och han men, så mycket, också jag, och att eh, alla andra filmer har ju blivit belönade då, men åska ja. utom eh, Toy Story 2, Den blir bara nominerad. Mm. Ja, tre av allt för bästa film tror jag. jag tror att Toy Story 3 är också en väldigt, väldigt bra film. Ja, det står ju jag. Måste, jag, måste, jag måste se om dem. Ja, men jag de måste... är jättebra, men som man kollar på listan då. Alltså insidan ut är ju den som man Kommer ihåg bäst Jag kan ju ett Det är väl Någonting för mig där som Fortfarande sitter kvar men mm. Och sen hitta Nemo Absolut hitta Nemo är ju Underbar och nu kommer du hitta Doris Mm Det kommer... Är mamman som försvinner eller? Nej men Doris är hon den glömska fisken <laughs> Jaha åh Nej, helen fisken mm. blåa fisken <laughs> Nej, jag ska skojar bara Det kommer komma en uppföljning, en uppföljning, uppföljare Till den då, med mm. henne i huvudrollen Och Vad heter den filmen? Superhjälterna mm. Den har jag bara sett en gång Det måste jag se om Jag har sett dem två Men mm, det är som film en film som gång. finns i I bakhuvudet Inte att den är kass Och inte att den är bra när den finns att tänka på den ja. så jag har bara bra minnen. Mm. Ja. Fast vill jag se den så vill jag inte se den. <laughs> har har eh, Apropå Pixar, har Flygplan, det finns Flygplan för det jag har fått Oscar-nominering. Jag har inte ens sett de filmerna. Planes. Du, Bilplan. Jag tror Nej, det är det. det. Nej. Nej. Daglund ja. har till mig med bort. Mm. Ja. Jag har inte ens sett dem så jag vet inte om det är något bra. Men, det var någon som på Google Plus sa att jag på den att var jättebra. Så... Ja, Peterpedia. Peter mm. Nej, alltså vi har väl inte så mycket mer att säga om uh, inte med på listan. Har du någonting att säga om Instagram? Nej. Nej, bara att den är... Gå och se den och den är bara så jävla bra. Ja, jag håller med. Gå och se filmen. Eh... Uh... På engelska, så mm. som vi har sett den i alla fall Tredje var väldigt väldigt bra också eh, det, det Som vi alla säger här Alla håller med, årets ja, Absolut bästa film hittills mm. Så gå och se Den filmen nu Do it now ja, Och ta gärna med oss igen Ja Jag var lite grinnig på Hallands Nyheter Fast vill säga, det är ju Göteborgsbrotten som har gjort recessionen de gånger, det 3 av 5. Oj! Ja. Varför? Ingen, en... ingen aning. Varför alltså, det tyckte han tyckte de var bra men han tyckte de var lite sådär småkonst... Ja. Så jag bara, va? Så jag, jag mailade dem. Kanske jag har inte fått någon svaren. Nej. Så jag sa, ska jag göra så jävla dåliga recessioner då kan jag fan jag göra det åt det istället. Mm. På. Plus att de avstår ju alldeles för mycket handlingen. Ja, jag också ja, Huvudet där och känslan försvinner alltså, Det är sån här plot twist som man inte behöver veta Som gör att filmen blir mycket bättre än, så, Ju mindre man vet om mm, Ja, jag och Per August Pratar lite om, om det här Vad gör du? Helene. Nej, det var ingenting Hon kör sina viftegrejer Ja, nu sitter du och viftar igen. igen Jag är bara så himla hungrig <laughs> Ja, men vi är snart klara Jag skojar inte, det är mm. Jag var tvungen att tittade på bordet Så det är som lite kyckling Sk skulle jag ha en bit kyckling på mitt bord så <laughs> ja, det bara det så, det så där. Ja, det ser ut så där. Det så lite som svart är så över till häng. Det är säkert segt smuts. Ja, förlåt, nu kommer ja, du... jag nu nu. Fast jag säga, nu är jag väldigt nyfiken. Stoppa in den där grejen som ligger där i munnen, se vad det är för något. Nej, det får jag inte göra Inte? Ja ja, det var hungrig. Ja, men även så, det Nu kommer jag så här: Do it, do it. Det är så här. Do it, do it. Mm. Nej, jag, jag, kan, jag kan smaka på det sen Just när du sa att det var något skräp Då var det Ugh, nej, då vet mm. jag, nej, jag tycker det var något som har varit på golvet Du kan vänta mig du... nästa vecka Så får vi se vad lyssnarna vill Ska Helen smaka eller inte? <laughs> Ska vi behålla den då i en burk? Så ja, kan var det var... <laughs> jag, jag, jag kan ha kvar Jag kan ta en bild på den, eller, äh, Välja, och vi den på. du tror att det är film Snarv då, giv Ja uh -oh. Du var på väg att säga någonting Peter Du och Någonting om... Uh... Ja, just det. Jag, och Per och Gustav där, vi pratade uh, lite innan om filmen. Ja. Egentligen vad vi hade för förväntningar och typ vad vi visste om filmen. Ja. Uh, per, om jag minns rätt, jag tror Gustav också, de har... Uh, de visste typ egentligen ingenting om filmen. Nej. Och... Jag visste faktiskt inte så... Jättemycket heller. Mm. Alltså för... Jag har missat att... Vad som är... Jag kollade på en trailer innan. Mm. Trailern var ju... glad. Jag fick mm. så här Scamp-feeling. Och filmen är alltså ja. For Scamp. Jo, visst. Så jag blev jättebra. Så jag, jag förstod ju bara vad, vad som skulle hända då. Att de tappar minnena och de ska leta rätt på dem. Ja. Mm. Då, då, då har man redan avslöjat så mycket tycker jag. Ja. Nej, nej. Det, jag det var ju det att man fick se att de försvann att de ska, mm. alltså ett, ett fel som hände och mm. att du ska rätta till felet ja. igen. Och det är alltså inte vad som hände det är att det är en känsla Precis. som putter till dig det där på det sättet att för att Hur är det du, du har mm. ingen kontakt med de känslorna som karaktärer mm. från filmen. Mm. Det får du när du ser filmen. Ja. Det får du inte i traden. Nej. Du vet bara att det är glädje, det är det... sorg, det är, är ja. ilska. Men vad det är som händer, det är bara att de försvinner och de måste komma tillbaka. Mm. Det, det, jag tycker just det är för mycket. Jag tycker, för det är en sådan, sådan viktig del i handlingen. För det tar ju för ett bra tag innan de känslorna försvinner. Och det är då filmen tar en annan vändning. Och det är då Riley börjar må dåligt. Så det jag visste om filmen, det var att det är film som eh, hanterar våra känslor. Alltså om känslorna inne i huvudet på en liten tjej. Det var allt jag visste. Ingenting mer. Nej samma här. Och eh, ju mindre man vet om denna filmen. Desto det bättre. bättre blir den. Oh. Därför, av, därför jag sa jag inte någonting om det i min recension. Mm. Att oh, hennes känslor försvinner. De måste leta. Jag sa ingenting om det. För, eh, för det är en sådan viktig del i handlingen. Mm. Som, eh, som både GP nu har eh, skrev i sin recension. Som jag tycker är fel. För det, det, de avslutar för mycket vad det är som händer. Och då, då försvinner eh, överraskningsmomentet. När man börjar gå och se filmen som tittare. Aha, då vet man att det kommer hända. nu Om man inte vet om det. Du kommer det med som en ojämn. Jag är säker på misstänker nu när du säger att det står mm. säkert då att sorg och råkar putta till den där så att alla. Ja, man kan inte titta så, men det var att ja, hon, sorg och glädje försvinner ur hennes huvud och sånt. Och då måste man hitta tillbaka Okej, och redan där blir det för mycket Avslöja viktiga delar i handlingen. Det var det jag störde mig på, tyckte jag ja. samma, sak i samma sak när du recenserar Mission Impossible 5 Då började de prata om Jens Hultén och, och att de pratade mm. svenska och grejer mm. Det tyckte jag kan nej, var bli lite. en rolig ja, överraskning precis. Att inte veta om det jag, jag sa inte att han var med eller att de pratade svenska Jag sa bara, vi har vår svenska tjej där med i filmen Sen att de börjar prata e svenska i filmen Det blir som en rolig överraskning För oss svenskar mm. Därför mm. Jag. De, Ja, de pratade svenska, det var inte roligt Men varför avslöjde du det för, tänkte jag Det är det som är en viktig del i handlingen också Att det, blir, det är en rolig grej så därför äh, mejlade jag och skäljde lite glöj. på dem. Ja, <laughs> men precis. Därför, äh, jag jag har inte fått något svar än såklart. Jag hoppas jag får ett svar. Mm. För så kan, så kan man få inte göra recensioner och avslöja viktiga delar i filmen. Nej, Men jag sa försvara trailen på insidan ut här. Ja, gör det. För det att Så som trailen var det tyckte jag var en bra trailer. För man fick mm. ingenting. De hade också klippt det så bra. Mm. Så jag förstod inte att de försvann. Jag förstod ju att de råkar rubba hennes minnen. För att okay. när hon sitter i matbordet där hon... Då hade en klipp så att... Riley regerar på ett sätt. Och föräldrarna mm. då... Eh, det är ju som att minnet blir fel. Och sen så hamnar de... Så får man se det när de står och kramas. Det är så klipp ja. där. Så, det är okay. det. så jag trodde ju också att hon... Blev sjuk i hjärnan. Mm. Typ att hon okay. skulle hamna på, på sjukhuset. Blir jag rädd att hon har fått en sjukdom eller okej. Okay. Så jag kopplade ja. ingenting Jag trodde ju att hon skulle bli sjuk och dålig mm. i mm. trailern. Det ska handla om det. Men ja, allt okay. det där tänkte inte jag på när jag satte och kollade på filmen. Mm. Så filmen, fast jag satt sett en trailer och jag visste lite. Om att det handlar om känslorna och sånt där. Ja. Så var det alltså en annan film. Åh oh Jag tror jag, jag får nog kolla mm. på trailern jag, För jag inte sett Nej, jag måste den. Också titta, också vi kan titta nu på den sen, sen när vi, när vi ja. spelar klart. Ja, men om jag säger här henne då. Tänk då på mm. henne att du kanske kan tänka att hon kanske blir sjuk. Då ja. kommer du se det här nu. Ja men nu får inte ja. du lägga en, en idé i mitt huvud. Jag ska försöka titta på den. Open-minded och se själv hur... Inga, inga, inga, inga jävla Inception här. Om det är Ja, precis. Så det, uh, ja, ska vi börja avrunda här eller? Kör lite ja, nej, men ja, Vi kan väl inte säga så mycket mer om det? Nej, innan vi börjar med flickchart så vill jag bara säga en sak. Uh, Wes Craven dog ju häromdagen. Uh, det är... Uh, Regissören och manusförfattaren som skapade väldigt många skräckfilmer som vi har växt upp mm. med och skränt skiten i oss. Mm. Uh, Freddy Kruger, En Street och det Och screenfilmerna och mycket, mycket annat. Han gick bort i, vad var det, géncancer tror jag? 76 år gammal. 76 år gammal. Sju, 76. Mm. Uh, han har gått bort nu. och mm. uh, Jag skrev på Twitter där, precis när det hände att uh, ja, må du vila i fred och tack för alla maldrömmar. Ja. Så jag tänker att vi kan hylla honom och titta på äh, den 13 :e ikväll. Ja, Nej inte 13, det är 301 oh. tror ja, jag men ursäkta. Jag tänker säga för han lyckades till slut. Ja. Det... Mm. Nej, ja. det var kanske dumt sagt. Nej men, det... Nej, men alltså äh, lyckades så stämma oss kan man väl säga ja, för, det. för jag växte upp med de filmerna Madrömmar och det är mina bästa madrömmar jag har haft kan man säga Minnen. Så äh, tack så mycket OS Ja. Det var väl det jag ville säga. Mm. Mm? Har Helena något annat att säga? Nej, nej. Alltså, ett om huvudet gör inte bra i en podd. Alltså. Nej, Jag vill inte lägga till ljudeffekter. Ja, precis mm. nej, fast nej, nej, nej, nej, nej. Vi är alla på samma nivå här. Gå och se filmen. Ja. ja. Gör vi en snabb flickchart då, sen så får Helena gå och äta det, är det som ligger på bordet. Nej, det är nästa vecka. Ja, jag, tar en jag ska spara den. Så ta en bild på det och så lägga ut på Instagram och så ska se om mm. ska äta. Se hur många röster vi får. Nu mm. mm. mm. pratar vi om filmsnabblagimme.com. Mm. Mm. Är du med på att om tittarna säger att du ska äta så får du äta upp det? Ja, men den är så liten nu. Nu kan jag Så jag, tycka, jag, gör, så jag gör en Instagram-video när du trycker in i munnen. Mm. Jag bara tänkt att om det är något som ligger på golvet. Nej, det är på golvet. inte. Det är på bordet. Vi får oh. se vad som händer, hur lätt ja. det, det utvecklas mm. uh, Ja, Peter <laughs> ja, ska, du och ska du ta över ja Vem har Veto? Ingen aning, men jag tycker Helene kan få nej, ha Nej, vad fan nej Vi behöver inte ha något Veto Okej, okay, då skippar vi Veto Ja, vi skippar det tycker jag. Vi är ju tre vi stycken sist Nej, jag kommer inte ihåg. samma, kör på bara. Nej, för det kommer ju olika, vad de är. Ja. tycker ju det, och jag tycker det, och du tycker det. Då är det ju två mot en ändå. Då blir det ju två ja, mot en, precis. Ja, ingen Nej. Nej. Bing, genilampan Bing! försvann Ja, gatlampan släcktes i hela Lidköping. Syns min inte? lampa, Det är lampan. Strömmen gick i Lidköping. Ja. För det satt precis som jag precis sa för huvudet. Liksom. Ja. Nu ser ja. du ut som spåkula. Ja, det är taklampan som speglas i fönstret. Aha, mm. det, ja, jag trodde jag funderade på att det var något utanför. Mm. Som du sa, gatlampa eller något. Gatlampa eller måne ja. Som du vet, mm. lyssnar jag också. Ja, ja så. Flickchart. Ja. Då har vi Musi Dubfire från 93. Ja. Ja. Mm. Mot Mars Attack från 96. Mars Attack, så är det den när de hade med... P.S. Brosten, va? Mm. Ja, utåtgjorde yeah. ni det. Wacka, mm. wacka, wacka, wacka, wacka, wacka. De. Uh, jag har bara sett den en gång. Och den var ganska underhållande. Fire säger jag. Jag säger också Mrs. Doutfire. Jag har sett den mer. Och det är Robin Williams. Ja, oh, en fantastisk roll. Så mm. Mrs. Doutfire, säger jag. Mm. Ja, då sätter mig på morsattack där. Mm. Var <laughs> vad använder ska vara rebellisk. Bara vad nytt är väldigt intressant. Jag ta dina andra. Ja, <laughs> Nej, alltså jag tycker om Dubfiner faktiskt Men, men det äh, om jag själv skulle Alltså, ja, min röst hamnar På morsattacks mm. Det får också bli en film Jag får titta på igen, tror jag mm. Mm. Nej, alltså En pappa som inte får träffa sina barn Och kluset sig en tant ja. mm. Det är jätteroligt Jo, det är spåroligt <laughs> Den är så rolig jag, ja. Vaga, jag tänker. Ja. ja, men Vista. den blev den Ja, då blev Älsklingar krympte barnen 89 Mm. mot American Beauty från 99 American Beauty vinner det. Alltså den hade jag svårt för, jag har aldrig mm. tyckt om den. Nej fy, mm. Nej, jag kör nog Älskade krymterbarnen. Piotr, vad väljer du? Jag har faktiskt mer minnen av Älskade barnen än vad jag har American Beauty faktiskt. Ja, ja. samma här. Så jag ja, ja, samma här, men rent filmmässigt sett så är American Beauty en mycket bättre film. Ja, hur jag, jag nu jag... försöker tänka så ja. tänker jag bara på barnen. Ja, jag kör också en ja. krimt. Så det får bli då. Okej, det blir You bastards! May you all go to hell! Ja, men vad är det? Då fick vi Big från <laughs> jag 88. Grinning, då. Big? Mm. Ja. Mot Little Miss Sunshine från 2006. Åh oh, gud vad svårt, det tycker jag var skitsvårt. Little Miss Sunshine, jag känner igen det. Åh oh, den är så bra, oh, gud, jag, blir så... jag blir ledsen när jag tänker på det. Jag blir så ledsen och glad. Eller jag... flickan, flicka, de åker i en storboss och... Ja, oh, nej den är jag så bra. Jag tror inte jag har sett den. Hon ska på dans... vill du vara med i någon sån dansuppvisning, är väl, eller något. Jag har ja, inte sett alltså, den. Jag, alltså jag känner ingen namn, där, så... men jag är också ah. osäker om jag har sett den. Det är, bara, hey, det, hey. om det är många kända skådespelare, ah. men du kommer inte på men namn. Men vi har inte sett den, så vi får klicka bort den tyvärr. Ja, ah, vi tar bort den. Fan då blir det blir Big mot Office Space. Jag har inte för det bröts någonting. Office Space från 99 mot Big 08. Ah. Big mot Office Space. Office space ju... Vänta, jag vet inte, jag kan på jag kan lita på att är office space. på att vi kan lita på att den? Uh. Ja, jag känner igen jag kan nog sätta, Det inte. är ett gäng som jobbar på ett kontor och det man minns från filmen är att deras kopiator strular. Mm. Och sen så får han typ han, han slutar från sitt jobb där och tar med sig, Han sig att få kompisar ja! och går ut ja! på egen och bara spär skit i den här jävla kopiatorn med. Det är skitbra, det ja. är skitbra. Åh oh, gud, mm. vänta, vilken var det? Office Space mode. Big. Mm. Är äh, du Office Space? Mm. Jag håller med. Office Space. Okay. Big är en Office också, Space ja. är mycket roligare och bättre. För den var så... Ja, den var väldigt speciell, den... Ja, den... Mm. Ja, jag tycker Big uh, är väldigt bra. Det är ja. Det funkade på 80-talet så, att... Uh... Den funkar fortfarande, den filmen. Den är Jo, en av mina, men det märks ju att den är gammal. Jo, jo. jo, för det är det här kursgrejen nästan, tycker jag. är med Tramhängs, va? Mm. mm. Eh, ja Så eh, till Då fick vi Skönheten och djuret för 1991 Disney Ooh. Nej, den, den vinner inte. Vad den blir chansar jag på Mission Impossible 3 Mission Impossible 3 Ja oh, den är bra men Vad ska vi säga Om jag sitter i beslutet Vilken film ska jag se på Mission Impossible 3 Eller Skönheten och djuret mm. Då hade jag ju valt Mission Impossible 3 För det är mer action så Men Skönheten och är en mycket bättre film Än Mission Impossible 3 Så ja, jag säger Disney Skönheten och Odjuret Disney har gjort en väldigt bra av den mm. Och den ja, berättelsen Den, den, den mm. filmen är, är Det, det är perfektionism i rörelse Så jag säger mm. Skönheten och Odjuret tecknat också Bra Absolut. dömning med mm. Faktiskt både på svenska och engelska mm. Mm -hmm. Vad säger du Peter? Eller säger Micheal Impossible? Jag säger så att det ser. Ja, kan ja, inte mm. The Beauty and the Beast. Mm. Mm. En till då. Sen en får vi... till? En till? film. <laughs> nej, en till sen får vi Nej, nej, nej, nej. En till nej. efter Tre det här. Till. Ja, två till då. för Helene ja. är hungrig hon vill, hon Nej, inte. men det är lugnt, på Hon spanar bara. på <laughs> Nej, och skär på bara extra, det som ett, så att, man, så att man har dödat ett krym Ja, Emma, du får sport, bestämma men. först men. Ja, och det här mm. Vad ska jag bestämma? Apollo 13 från eh, 95 mm. Eller eh, Indiana Jones and the last crusade <gasps> Indiana förlåt, Jones, Indiana Jones Oj, förlåt, nu kan jag klappa Vilken sa du, Indiana Jones? 3. Mm. Jag älskar alla. Vad för är... dum? Fan, vilken är trian? Är det... det är Masha Connery. Ja, okej. Okay. Vad säger du? Ja, yes, 13, ja eller? Indiana Jones. Indiana Indiana Jones. Jones det är... Jag säger... Jag säger Indiana Jones jag är faktiskt. Även Apollo 13 är en väldigt, väldigt bra film. Ja, det är ju bra. Men... Men, Har det varit Indiana Jones 1? Så hade jag sagt Den det. är Men, bäst Men eh, nu är det trean så då säger jag faktiskt Apollo 13 mm. mm. Ja Ni står fast ja. Jag kör Indiana Jones ja In Diana Jones mm. snart, snart klickar på detta ner för Peter Då fick mm. vi Pretty Woman från 1990 Mm. Mot Evil Dead 2 från 87. Ah, nej. Vem blir Pretty Woman faktiskt? Alltså? Jag, jag tänker först på Pretty Woman för det är min, en av mina favoriter, oh. men det är ju det är samma sätt som man var liten med. Vän... Oh, jag. sen oh. Evil Dead 2. Nej, men det är ingen bra film. Egentligen det är det ju skit, men det var så jämt. Det är kul status. Oh. Nej, jag Woman, säger jag. Ja, så jag är också Pretty Woman så får vi ha ett gemensamt beslut på denna. här. Mm. Ja, alltså... Vilken fin avslutning. Ska, ska, vi se, ska vi se på någon av de här filmerna? Då säger jag givet där två. Men det är inget bättre Nej. Ja. Där är inte värda att hamna på film. listan som bra mm. film. Nej, nej absolut inte. Det är, då är det Pretty Woman. Ja. Mm, nej. Mm. Jag tar kommandot. En till. Det är Vaprix yes. Reloaded från 2003. Mm. Mot Star Wars episod 2 Attack of the Clones. Oh. Jag kör något Star Wars Jag kör... Va? <gör> jag skrämmer dig Nej, jag, jag kör Matrix såklart Båda två är dåliga uppföljare Men jag kör Matrix Jag kör också Matrix Mm, mm. mm. mm. mm. Ja. Alltså jag gillar ni lika mycket En till då Det. Jo, kör vi en till Nu bestämde kör en Helene här Ja, vi tar Helene kommandot. Då fick vi American Graffiti från 73 mot Amos ja, Famous från 2000. Klicka bort båda för att jag inte sett dem. Nej, jag har ingen känner igen mig. Amos Famous har jag sett den. Det tror jag tog äh, bort bägge då. Nej, jag tog bort, mm. bort för mig. Jag vet vilken ni är med Jönsätten. Då fick vi X-Men 2 från 2003. Ooh. Mot ensam hemma från 1990. X-Men 2. X-Men 2. Fast jag gillar dem ensam hemma också. Men det är ja. Nat... Nej men X-Men 2. X -Men för det har alltid mina. Mm. Mm. Jag X -Men får inte 2. svika dem. Ja. Hade det varit ensam så... hemma 2 så hade det nog... Ja. ja nej nej jag det hade inte. X-Men hade vunnit då. X-Men här vunnit. Ja. Ja då har alla kört sin extra... Runda. Ja, faktiskt. Och nu får vi runda av så att vi inte lyssnar somnar. Så... Ja. Nu ska vi se. Helene, kan du våra kontaktuppgifter? Säg som Peter brukar säga. Uh, hur brukar han titta på en lapp? <laughs> Nej. Jag vet bara, nu pratar vi film på... Överallt. Det finns överallt, eller vad? Ja, precis. Så brukar Peter säga. Han, Aha, han, han kör den lata versionen och säger... Det, och så länge jag var nu, ja. därför som Jag hoppar bara in ibland. Mm. Nu pratar vi... Ja. Kan du våra kontaktuppgifter, Helene? Nu pratar vi film överallt. Ja, så bara. Ja, Ja och sen då. Sen ser vi hej då. Nej, vi finns inte under en sten. Och det finns inte... exakt, Nej, exakt. Vi finns inte under en men Nej, men det är sociala medier. Som vanligt så är det vår sida. Nu pratar vi Nowpratenfilm.blogspot.se. Blogspot. Ja, men det heter Blogspot. Blog. What? Det passar roligt. Så. Det har jag har inte tänkt på innan. Nej, jag tänkte på det första gången. Vi är fana att spotta på vår blogg. <laughs> uh, fan. Då var det förstört. Jag tänkte, <laughs> måste jag byta, byta namn på det. Ah, ja, roligt. <laughs> Nej, och mejladressen då är ju då, um, Nu pratar vi film. Snabbelagemail.com Ja, och så heter vi, nu pratar vi film på Twitter och Instagram ja, och, och överallt, på Youtube på och, och, överallt, media. och överallt, precis och så mm. Så, eh, ja Och det betyder. iTunes Ja, gå in på iTunes klicka eh, våra stjärnor så Peter blir glad Så eh, ja, så hörs vi nästa gång Ja, och nu, nu jävlar nu ska vi göra det här hej då avslutet Riktigt. Nu har jag blivit snuva på mitt hejdå här nu fram två gånger. Oj. Ja, då får du se hur du vill ha det. Både i specialaren och sen när du var med i filmpodden här nu. Ja. Mm. För jävligt. Så nu säger vi hej då Helen. Kul att du var med igen. <skratt> Ja. Tack och hejdå Peter. Ja. Ses snart igen. Och så säger du hejdå till lyssnarna och sen säger Louise, Louise. Oh. Louise. <laughs> Louis. Louis. Louis. Louis. Vad i helvete? Det var bra. Vi bra. Han var full. Hur så oh. det? <laughs> <laughs> oh, jag ska till och med min skatsa. Ramla bak och så ruka dra ut. Oh. <clears throat> oh, ja. Åh. så säger Louis <laughs> <laughs> ja, hejdå Och så säger jag hejdå ja. och så, mm. tack för bli Säg hej till publiken ska... Hej till publiken, du ska hejdå till då, Nej, hej då. Ja. ja, då säger vi Tack och hej Yippie kayay, motherfucker